Я раптом зауважив, що з усієї сили стискаю край стола і поспіхом прибрав руки. Невже я не міг здогадатися раніше? Невже не міг здогадатися, що коли Щербина відсутній, а серед його людей сидить Світлана, яка ніколи не брала участі у справах фірми, то, ковтнувши схожу на глей слину, я запитав, «Не розумію. Якщо коли це так, то для чого вам я? Зверніться до якого-небудь екстрасенса чи знахаря це більш...» Малюченко зробив нетерплячий рух. Ми зверталися до кількох дуже відомих екстрасенсів. Об'їхали усіх бабусь, яких могли знайти. За винятком тих, які виявилися відвертими шарлатанами, всі вони в один голос стверджують, що нічим допомогти не можуть. Зняти прокляття може тільки той, хто його наклав. Яким би сильним не був чаклун, котрий намагатиметься знешкодити ці чари, він обов'язково мусить знати ім'я того, хто наслав їх на жертву. «І що повинен зробити я? Я повинен знайти того чоклуна? Точно!» Я зітхнув, і вже не ховаючись, витер під. «Так, це сон. Найгірший зі снів, коли не знаєш, що спиш і не можеш цим сном керувати».